hoofstuk 35, 6 januari 2017, 20 oor 4 die ochend. Ek het gevoel, hoe dat ek my die diepste, sachtste liefde, ek wil nog sê, opgetel word, en ek voel ek lee op ons hemelse moederse skoot. En sy sê ek moet eerst in haar bors kom lee, vir ek die hoofstuk neerskryf. Ek is kiel so 9 maanden oud, en ek lee op haar skoot met my kop, Ek by haar linkerbors en ek drink aan haar bors. En die mooiste, wonderlikste, sagste, wonderlikste gevoel raak my hart so diep aan en ek, ek kan net nie ophou huil nie. Ek huil en huil en huil net van Dis net so mooi, dis net so kosbaar. Daar kom verskriklik baie dinge in my siel op en dinge van my kleintyd, van my ma, my eie moeder, my aardse moeder en dinge wat ek nie kon onthou nie, soos hoe lekker my mama'se skoot gevoel het, wat ek so klein was, my oma groeitie, was so hoe sachte vet pokkeltje, en het was vreeslik lekker om na haar toe te hardloop, en net my gezicht in haar sachte vet benen, en haar leifie te druk, maar wanneer ek wil slaap, en wanneer ek, op, wanneer ek iemand soek om teen te gaan sit, dan sit altyd my ma, ek wil net met my ma wees, my ma'se skoot was vir my so lekker, al hierdie dinge het ek onthou, en, dit is wat Jasua aan my bekend gemaak het, en weer teruggebring het na my toe, en ek is so dankbaar dat Jasua vir my so'n wonderlijke aardse ma gegeet, wat my met soveel liefde toegevoud het, en, dat Jasua daar was vir my en my ouders, hy was een pa vir my, dier my eie pa, my pa net so'n fantastische mens, vir my is hy die wonderlikste pa ooit, en my ma ook, en, Hierdie wonderlike dinge het deur my hart gegaan toe ek op Joshua Miriam se skoot lê en teen haar bors lê en sy het jouself so lief vir hulle. En my maanpaat my na Joshua toe gelei en my van hom geleer en ek weet net dat hy deur hulle vir my daar was. En dan is vir my regtig so wonderbaarlik dat ek aan Joshua Miriam se bors kon drink. En al hierdie liefdeservaringe kom weer terug na my toe. As volwassene onthou ek dinge van my piepklein tyd, wat ek rarig nie kon onthou het nie. En toe na ek aan haar gedrink het, is ek skielik omtrent so twee jaar oud, en ek sit reg op op haar skoot, en ek drink uit ‘n blauwe bekerkie. En dit is asof ek derie asjou aan Miriamse oog kyk, en dit is vir my asof sy haar voete met haar voet op ‘n klein voetbankie sit, Maar het is gelijktydig alsof die voetbankie ook die aarde is. En ek kan dit nie verduidelik nie, maar sy so hou aan kyk na hierdie aarde, met die grootste intense ergens en belangstelling en onophoudelik. En die aarde is sekomdreen so groot soos een strandbal uit, uit ons oogpunt uit. En ek ervaar hoe op hierdie aarde allerhande weesens sy siele is. En soos ek die siel is sien, meer as vleeslijke details, maar is elk, uit elke mens en uit elke wees, uit alles, straal die siel uit in alle richtings en wys wie hy is. En Yahshua Miriam is so besorgd, absoluut, tot in die diepte besorgd oor alles wat hy aangaan. En toes en ek Yahshua op hierdie aarde wandel, en hy is spier spierwit gekleed, en is sy lich wat uitsprei soos hy oor die aarde wandel, en soos hy so beweeg, en ek ervaars, hy kyk die hele tyd na hom, en is die hele tyd in hom, en met hom, en hoewel hy al opgevaar het, het iets van homself hier achter geblei, en vir my, voel hierdie aarde in a, a baie speciale plek, hoewel ons altyd wens om van hierdie aarde al weg te gaan, en het, het al so in my hart opgekom dat, Op hierdie aarde kan jy vir Joshua ontmoet, op geen ander plek nie. Op hierdie aarde is Joshua geboore as een mens. Op hierdie aarde was hy. En oor waar jy met jou voete trap, is dit verbind aan die plek waar Joshua lang terug geloop het, waar sy voete op was. En alles ken vir Joshua. Dis net ons wat so dom en dig en toe is. En vaderse geest is tot vandag toe hier, groe dinge het hier gebeur, die aarde is 'n fantastiese plek, en in die geest drink ek my bekerkie leeg, en jassoa Miriam trek my teen haar boos, en sit al haar arms om my, en sis my voor en toe en, toe, en is fantastisch, en toe soons sy my heel boop, my kroentje van my kop, en voel dit my, of my aardse verstand, letterlik my kop, my lichaam, iets gebeur, en of daar helderheid kom, en iets vloei net door my kop, en toe draai ek my gezicht, na my rechterkant, en ek druk my gezicht binnen in haar boors en, en, toe volgende oomlik, toe is het nie meer asof ek en sy, mense is of soos mensvorm is nie, maar skielik is ek binnen in haar en ek is in hierdie wit lug, en ek is somerskielik een groot mens, wat in die lucht in haar hart staan, en ek sien jasua, ek sien jasua as man, as mens, in die middel van hierdie wit lucht, en alles van my trak net na om toe, alles van my gang net na om toe, en as ek by om, toe ek by om kom toe, is het soos, twee wolke wat in mekaar gaan, kan ek maar sê, ek en jasua smelt in een, en was die, een fantastische, grootste, wonderlikste gebeurtenis, en ek is so onzaglik dankbaar daarvoor. En alles in my voel net anders, en na dit, na dit gebeur dit dit is net so'n groot ding wat my verewig en altyd sal byblij, en wat my so dra, deur hierdie aardse tye. En toe weet jas so om my laat skryf, my moeder liefdaan skou hierdie jylle aard oppervlak, En ek sien elke sielse wees is so helder soos wat jylle die plante om jylle sien. Ek sien wat elke nodig het en geer dit vir die wat so baie daarna verlang. Net so aanskou my hart ook jylle harte en kan alles doen as jylle my toelaat om dit te doen vir jylle. Wat beteken dit om tegen my moeder borst te le? Dit is alles, dis wat dit beteken vir jou. Ek geer dit vir elke wat my lief het, met my moeders melk in, want jylle is so kostbaar vir my... My liefde is alles omvattend en ek beskou hierdie aarde vanuit my jemel, omdat ek nie een oomlik weg kan kyk nie. Ek het selfs my geliefde sien nie in my hart na die aarde gestuur, sodat dat kan lewe. Ek voed jylle met my jemelse boosmelk en versterk en vergroot jy weese, sodat dat jy alles beter kan begryp as voor My geliefdes sal nooit kan sê dat hulle nie genoeg ontvang van my nie. Hier by my is niemand verewig klein nie. Dit beteken, niemand bly oor die selfde as hy van my melk ontvang het nie. Sam so met my melk kom ook meer inzicht en begrip, wat die eenwording met my tot gevolg het. Hier is soveel meer dieper dinge as wat jylle ooit kan begryp. Die een wat het uit my beleef, word heeltemaal een met my en voel en verstaan dan my moeder hart. Sy is sag en teer en kyk elke oomlik vir jylle. Sy sien haar sien in groot luig op hierdie aarde wandel, en hy lewe verewig in haar hart voort. Elke een wat gloe in my as sy vader en my sien aangeneem het, is verseker al gereed, en kan al reeds in my vreugde hiebel. Maar die een wat verder gaan, en wat ook die moeder in my herken, is soveel meer geluksalig, want elke kind is net gelukkig as vader en moeder teenwoordig is. So is dit vir jylle siele ook. Ek as moeder, is anders en eender as ek, die vader. Sit hier op my skoot, ek nooi jylle. Gloe my wonderlijke woord, en ek sal jou een helderheid, een duidelijkheid gee, wat jy nog nooit voor hen gehad het nie. Een sachtheid teen oor jou naaste, en een wijse inzicht sal aan jou gegee word, soos wat jy nog nooit voor hen beleef het nie, en dit sal jou dag maak. Amen.